У світі стільки збігів несподіваних. Я хочу її взяти з собою, ви не проти? Вона допоможе нам добути вас із страшної зубатої пащі. Крім того, вона теж пройнялася бажанням учитися у вас музики, як тільки почула, що ви будете вчити мене вокалу. Я не хочу вивчати фортепіано, спів і теорію музики. Мені здається, ви чудовий оповідач, і нам буде дуже цікаво вас слухати. У мене ж побажання ті самі – клас вокалу і взяття відповідальності за процес на себе. Бо ж можете собі уявити, на що здатна жінка, яка вважає цю дійсність не більш реальною, ніж воду міражу в пустелі. Примарно з вами Іола.